Mariz, kaseno egunon? Egunon, suriede. Hala, lursa indiak bost urte berritaxun bat lehenik dotazio funtsa beraz horrekin zer egin nahi dozue. Bai, uh, irugarren tresna zaurten sortu adena uh, berriki, ago gila untan uh, du gotazio funtsak uh, ate berriak idekitzen ditu zenta egitura honekina ukaiten alko ditugu jenden uh, doaintzak eta lujak eta batimenduak diadanik, badira arabi uh, laborari, presdirenak emaiteko beren lujak edo etxaldeak uh, lorzein diari, hori etzen egiten al, uh, Lurzainiarekin, beraz hortarako, uh, xortu dugu dotazio uh, funtxa. Bez dotazio funtxa egiturat bad da, uh, nun uh, prefeturan pausatuak dira estatutoak, ezagutuada interes uh, orokoxarekin, eh? franxese gaiten dena, le enterre le general, beraz hori uh, esker, ere guk ukaiten alditugu Lurzainzarekin eh uh, Lughac eta dirua, eta bestaldetik bezaz uh, orain arte xustengatu uh, nahi dutenek uh, egiten al zuten bakarrik akzioak hartuz eta akzioak erikuperatzen aldira baina zergetan ez zuen da, eraginik Horain, dotazioari emaiten badute susa, pertsona fisikoek bainan ere entrepresek, ukaiten halko dute zer garen uh, bat. bat, behaz, eguneko irurugoia entrepresen zat, eta eguneko irurugoita seia, ez ba, niz trompatzen, uh, pertsona fizikoen zat. Hori ere, interes gajiada, behaz, uh, bat dira, bi alde, biakonak direnak, lujza indiaren zat behitze, lujak eskuratzeko behitze manera behi bat, eta susten nahi du neten entzat, albut badute, obedute egitea bi milata emesortzia bukatu hain zin, zenta ondoko ortean, lez ez zergetan eken du haizan da hori. Bezte mintzatuko gira, justu dotazio funtsa ere sortzen da, zenta, laborari batzuk, behar badai zuten asegi Be, begi honez, ikusten baitute, uh, lan tresna hori kolektiboa bilakadadin? Bai, hori da, uh, badakigu gaur egun uh, transmisioa ez dira beti familian egiten uh, etxaldeetan, uh, bertze sektore batzuetan bezala, funtsian, baina oartzen gira ere batzuk saltzen dute eta... Uh, Ez dute jaiten futitzen direra, baina uh, noat joanen den lua, baina begitze batzuk uh, aldiz uh, nahi dute uh, uh, saldu, edo eman batzuk saltzen nahal duteluxeinari eta bertze batzuk orain pres dira emaiteko edo lak edo etxaldeak lukein jaari. hogeja nahi du nahi dutela ikusi seguida etxalde etsalde ara bizia nahi dutela ikusi oinore ondoko hoteetan etxalde horietan eta... Guretzat biziki interes da hori, zenta ta uh, olako etxaldetan inst instalatzen halko dira laborantzatik kampo heldu uh, diren gazte batzu. Ez dutenak baita egeskiatxe maiten uh, luja instalatzeko. Eta, biak betan egitenalko dira, jabearen uh, uh, naikaria uh, eta bestaldetik uh, gazte batzuk instalatzen al. Beste bitrezenak, hori tarazteko? 2012an, sohtu zen SCA, uh, luxa india, GFA terrenak. Oita ama jortez aizan dalanean lujak erosi ditu, baina jeFA uh, mugatua zen ere aldetik, aldetik, iruegun uh, baino gehiago etzituen erosten alde batetik eta uh, etzituen batimenduak erosten al. Beaz, hortarako parte, transformatu da GFA eta sortu zen, bimela eta mahiroan, beaz, ez zea, uh, akzio dunekin. Eta geroztik, 2006-an, sohtu da ere uh, Lugza India elkartea, eta berak ere maiten du, sensibilizatze uh, lana, antolatu ginuen joan den martxuan lujaren pesta, ere, gure lanaren parte bat eta ere uh, sensibilizatzea, ohoitaraztea, jende uh, se garantzia duen uh, lujaren zaintziak. Uh, mm -hmm. Xalmenta batzu ere uh, blokatzen al dituzue, hor oh, ere jola bat pizu bat baduak eman bat ere zafegarrekin. Helburua da uh, prezio zuzenea mantentze. be lurzainiak erosten dituelarik uh, lak errespetatzen ditu ere bere akziodunak uh, prezio zuzenean erosis erosten duelarik. Eta beraz esaltzeak bat dire laik uh, zaferak badu uh, eskubidea preamtatzeko etagu izaiten algira galdegire uh, eta batzutan galde egiten aldugu prezioaren uh, apaltzea eta behaz oztan, lohtzen dugu, ere, uh, hastapenetik, hogo uh, ialdiz baino gehiago, uh, bl ara, blokatzea salze uh, batzu uh, ez direnak zuzenak. Uh, Pundu ilunetan behar badan, lugalde antolaketan, urbanizazioa irigintzari behar badan, sobera, edo emaiten zaiola, laborantxa bazterian utziz, ikuspegia baduzuebiztanda, behar, zet jesna, zuen botza helarazteko. Guk bat gure tresnak, gero uh, planifikazioa uh, autetxien eskutan da, eta autetxeak hor dira jendek bozkatzen baitute. jendek dute, hor uh, uh, eskubidea, uh, indaja. Guk uh, egiten alduguna, de, da bakarrik uh, batzutan uh, gauzak salatzea, eta gure iritzia eman, uh, bainan guk ez dugu uh, jesnarik planifikazioa egiteko. Batzutan, ara, gure sareko uh, egitura batzuk laborantzabagan barabezala, joa iten dira kontseilua hilue maiteko edo haien edizia maiteko, baina planifikazioa autetxien esku da, eta orain arte egien esku, biak egielkarkoaren esku, eginen dutelarik uh, PLUI delakoa. Horain arte ikusten duguna da hala ere, lehen ez dela bati gehiago emanan, bati emanan dela, Puntio, emana da, eraikuntzari, lehen galdera planifikazioa a, a, abiatzen delaik, da nun eraikitzen alda, eta gero ze gelditzen da laborantzari. Eta tristezia da, ara, laborantzako lujak eraikigahi eta eraikitzen direlarik, betiko galduak direla laborantzako, eta hori nahi dugu azpimakatu, eganez, hala ere, ez hantz, ez hantz, gaitu, eta denek, autetxiek, jendek, denek eh, nahi dugun lujalde bizi hori eh, antolatua edeka, paisaie edekin, eta nahi badugu mantendu, behar dira ere laborantzako lujak mantendu.